Та це лиш мимохідь згадуючи. Горий доктор подужав настільки, що перед ним виринули питання дальшого життя. Не сидіти ж йому вікна лісничівці, треба щось зробити з собою. Такі питання з особливою силою виринають восени, тоді як бачиш занепад природи, як життя перестає брати верх над усім, що несприятливе для нього. Тоді обгортає і тебе тривога. Птахи летять, а ти маєш сидіти, Разом із тим, як проріджувалося листя у лісах кругом лісничівки, перед доктором відчинялися далі виднокруги. Видно було світ, ніби нещисленні дороги і стежки вибігали від малоколи відчинюваних в'їздових воріт. Ними блукали його думки. Виходив у ліс і думав. Недалеко хати за річкою був горб. Тут він лягав і дивився перед себе. Знав, що за лісом палата. Деколи бачив дим, котрий вверх лісів снувався на погоду. Дим з коменів палати. Як там тепер? Це думки не міг відігнати від себе, хоч і хотів. Що робить Христина? Як скінчилася їх родинна драма? Чи видержала вона на становищу? Чи подалася перед авторитетом графині? Нараз щось майнуло на дорозі з палати до лісничівки. Білий кінь і чорна амазонка. Заверни, чи поїде далі? Втікати йому, чи чекати стрічі? Щось його прикувало до місця. Мабуть, сила, що притягає дві душі, які як раз стрінуться у житті то вже розстатися негодні ніколи. Встав, оперся об дерево, і, мов, зачарований дивився перед себе. Побачила його, здержала коня, припняла його до бука, підипняла довго оксамитну суконку і пустилася на горб. Побігій назустріч, панно Христину, пане докторе. Довгу хвилину не могли прийти до слова. Втомилась я. Мій сивий такий був нині неспокійний, так вухами стриг, говорила, не випускаючи його руки зі своєї дрібної долоні. А він дивився на неї, як на мрію, і всміхався, ніби до гарного сну. «Я не сподівався побачити вас, пані», – казав. «А я хотіла». «Невже ж». Так, я вас конче хотіла побачити, пане докторе. Не бачились ми так довго, мало що не рік. Віки, здавалося мені. Так, так. Так, так. І вони дивилися на себе тими поглядами, що говорять вимовніше від слів. Ліс шумів. Я від'їжджаю, – почала Христина, – від'їжджаю надовго. Від'їжджаєте, – повторив він. Ліс шумів. Може, і не верну ніколи. Не вернете. Ліс шумів. Бажаю вам усього доброго, пане докторе, усього, чого тільки душа ваша собі бажає. Чого душа бажає, повторив і усміхнувся Гірко. І ліс шумів. І я незабаром поїду, сказав доктор. Куди? Не знаю, світ такий широкий, та ще для бездомних, для таких, як я. Постарайтеся, щоб не бути бездомним. Запізно. «Ліс шумів. Розійдуться дві дороги у полі», – почав доктор. «І не зійдуться вже вони ніколи», – докінчила Христина. «Так-так, так-так, ліс шумів. Я не прийшла вам завдавати туги», – почала по хвилині вона. «Я хочу, щоб ви були веселі, я вам бажаю добра». «Я так само бажаю вам добра, дорога пана Христина, з цілої душі великого добра, як нікому другому в світі. Будьте щасливі, чуєте? Будьте щасливі!» Кликав, стискаючи її руку. В душі рвалися якісь струни, щось хлипало, просилося до слова. «Мовчи, мовчи, мовчи!» «Не сказав перше, що любиш її?» «Мовчи тепер, бо тепер уже запізно!» «Чому ти не сказав перше?» «Гордість не давала? Боявся, що відмовить графиня?» Трус. Тепер мовчи. Бо хто ти тепер? Нервово хворий, а може хворий на умі? Хто це може тобі певно сказати? Мовчи. Кінь Христини і ржав. Мені пора. Батько буде неспокійний за мене. Прощайте, пане докторе. Прощайте, пану Христину. Прощайте. Вихопила руку, скочила в стрем'я, стягнула віжки, кінь рвонувся і помчав стрілою. Христино. Ліс шумів. Навіть Ганя не розважила його тої днини. Чув, що треба кидати тиху лісничівку. Тишина взяла, тишина могла і вернути його недугу. Коли сказав, що їде, Зайковський сіпнув лівий. В вуз Гані сльози закрутилися в очах. Відраджували, просили, щоби лишився. Зимою тут так гарно, такий білий сніг. Зайчики бігають кругом, сарни підходять під сам плід.